Joxan, elosegi, kaso? Kaso, kaso. Asteontan ba, eri patu izan dugun bezala, antxeza irratian, e, ba, e, irunabarrek eta aikak, eh, irungo euskaltegitik egitik, e, ikat aierra antolatzen duzute. Dagoeneko izen emateko epea zabalik da, goratuko dugu otxailen ogeita laua bitartean, zein da, berez, ba, labur bilduta egiten buzuten proposamena. Bueno, egiten dugun proposamena mm, ez da guztiz berria, baina baditu berrikuntza batzuk. Ez da berria, ba, lehen nago ere egin izan ditugulako lagik ikastaroak Eta berria da zentzu batean, ze momentu honetan erabaki genuen, e, izan beharrean e, Kakotzen artean jertzen dut dirakasle batekin izan beharrean, ba, bueno, e, lagunek batera eta e, saioak bilagunen artean edo Bideratzea eta eramatea eta nik uste dut hori horrek bai e, berrikuntza hondiakarriko duela. Mm. Eh, saioak askoz ere biziagoak izango direlako, mm, ikaren e, presentzia e, lehenengo unitikan guztiz erreala izango delako eta orduan horregatikan e, adierazten dugu gure xabalu dugun horri horretan adierazten dugu zera da. Ikastaroa izango dela pratikoa. Eta pratikoa horri begira montatu dugu edo antolatu dugu zera hori. Ez, e, oraingo taler hori. Eta bueno, e, ikatenok badakigu gutxi horabera zer den, gurel burua da, e, horri horretan adierazten dugu bezala gurel burua da jendea ohitzea toka eta nokata, nokata, toka oitzea, Eta orduan or, urratz batzuk edo mm, aurre ikusten ditugu, urratz hoiek egingo ditugu gure saio horietan, taliarrean, eta gukusten dugu ikastararen amaieran jendeak e, lortu izango duela mm, ikako jardun normal bat. Mm. Ohi da gure helburua, gure guk alde saurretikan edo eskaintzen duguna eta gure helburua hori izango da. Nik uste dut hori e, lortzen aldela eta bueno, eta momentu honetan horretarako baldintzak eta badaudela. E ikataillerra tolatzen mozuten e, momentoen beretik, e, Ba, zein den zuen helburua pixkat e, Ika berreskuratzea galdu egin delako einbatean edo zenbait eremuetan galdu egin delako e, ohitura galdu belako ez dakit zein den zuen zuen helburua guk gure el, gure helbudua e, a ber tallerra letu diogu hor dugu Ika. eta batez ere gure helburua da tallerrera hurbildu den jendia ik horretan Ika, orretan, Ika Oitzea. Ika, izketan oitzea. Eh? Noka eta toka, eta toka eta noka. Oitzea. Hoi da, elburu, lehenengo elburua. Hmm? Eta horretarako, prestatu ditugu, ba, lena adilazatiko adilazitako gauza batzuk, e, prestatu ditugu. Alde batetik, ikka badakigo, aditzforma batzuk direla, eta hori, aditzforma oiek ikusi ingo ditugu, eta gero... Bate zere goerak astetuko aztertu, ditugu, zer egoeratan eta noiz, eta nola. Mm? Baina e, bereziki aukera man godi gu jendeari ikka azteko, Eta oinarrian zer dago, ezagutza hori, ikka ezagutu egin behar da. Eta jende asko kestu zori ezagutzen. Eta hori da, e, tali bitartez, Ba, nola bateite edo, lortu nahi duguna. Ez? ezaguttzen e, e hori nahi dugu gauzatu nahi dugu bermatu inguratu zaigun jendiari eskaini aukera hori eh? Eta bideo hortatikan jendiak ikusten baldin badu ikaren beharra orduan ika hasiko da jende lka lauke dugu. Hmm? eh ba, e, ba, e, irungo forma ez e, beno inguruetako e, formak e, moldeak ere ba izango bituzue tallerra hori adierazituz. Bueno, eh, asko asiera, aldatzen alda, asko aldatzen alda, ba hasiera, oñarria hasiera abiatuko gara euskara batuko formetatik. E, Euskera batuko formak eta gure inguru honetako formak destira dira horren aparte Hortan badugu nolabait esan dezago nabantala ez dira horren aparte Baina bueno, hasiko gara bagoeneko baditu goia ja forma batuak eh? eta hoiek ikusiko ditugu eta horiekin batera aldi berrian aldi berrian ikusiko ditugu bertako formak. Nagusiki eta ikusirik e, gure, gure gana etorretako jendian nungoa den eta ikusirik, orduan bertako formak eta behar izan ezkero, jakina guk lehenengo emango ditugu gure ingurukoak, alegia, irungoak, ondarebikoak eta endaiakoak eman dezagun, Endaiako gutxi ora, bera, nik ehndaiakoak e, nire ezagutza nahiko literarioa da batez ere, baina bueno, bina endaiakoak edo binepen gure inguruko lapurtera, eh? Lapurtera horri dagoki onak eta gero jakina beste forma askor ikusiko ditugu. Moski hor dauzkago alde batetik an oihartzungoak eta beste aldikan dauzkago borziditakoak, ezta? Eta bueno, eta gero E, beste fenomeno batzuk ere zera. Baina batez ere, niko oso adirazina eko nuke e, e, forma batuak e, landuko ditugu, e? ikusteko, mm, hain zuzen ere, forma batu hoietatik, edo fa, forma batu hoien, eta guk, norma nirenean erantzen ditugu formen artean ez dagoela, alako alderik. Eta gero, guztiz importantea dena, elburua, Ala da, gure bertako formak ongi ezagutzea eta erabiltzea hori bai da eh, azken finean hori baita zera eh, gure eh, ikarralitatea da so, oh, bertako formak erabiltzen ditugu gehien batean eta orduan jendia ere ohitu nahi dugu bertako formatan Mm, bukatzen bai, bai. bai, bukatzen joateko algarrizketa astapenean aipatu duzu Ez zela lehen aldia alako bueno, saiakera bat egiten duzuela, Alako mm. eta ariar edo ikastaro bat antolatzen e, Ez dakit, nolako no jende izan den orain artean Ez da, jende gaztea, dinekoa, denetari dagoen edo bizkat, nori interesatu da kiokean e, Ikastaroa zabala da Gordudan, e, mota guztetako jendia etortzen alda in baldintza bakarra nozki jendea euskalduna izatea. Eh, nolako parece jendea espero dugu. Nik uste dut hor jakinmina batez ere momentu honetan, eh artean edoz abaldu dela jakinmin hori. hainbat mm, ere gure irigune hauetako jende gaztiak sumatzen du behar, behar hori. Mm? Eta falta hori. Eta horrean behar behar da, sumatzen dugu interesa hundiena eh, gazte jendiak duela. Mm -hmm. Hori, sumatzen ari gara ez da. Baina, bueno, Zabala denezala ideki ere bada eta, bueno, edo zen jende mota eta etorreiteke, Euskalduan guztiei eh, zabaldutako ekimena da. Eta Tallerra, bueno, Tallerrian, eh, ezuskaldun guztiek artezake parte. Orduan maila horretan ez dago ez dago inolako arazorik, eh? Jende horren artean izango da IKaren berri ez duena, eta izango da aldi berean IK izan duena. bal batzuek eh ba ez autu nahiko dituzte beste forma batzuk edo zerak, eta eta baina eta, Beste batzuek izango dute, ikar hori ezautuko dute, igual modu pasibuan, jaso dutelako, baina ez mintzatu du direlako horrela. Baina eta, bueno, ez, baina hai jaso egin dutelako. E, eta, bueno, e, nola nahi ere nik uste dut e, e, interesa piztuko duela e, jende mota guztien artean. Eta, nahi. Eta ba, bat ergeratzen zaigu jendarian animatzea e, eta ipatzea ba, zer egin behar den izene amateko? Bueno, izene amateko horrean azaldu direne zeralbide horiek dira Alde batetik ditugu Irungoa eka Irungoa ekarajo eta hor argibideak, hor agertzen da zenbaki bat, ez dakitunko guan, zenbakia da Irungoa Esan nahi dut e, alde honetakoa, orain Irunin laile gara eta honetakoa esango dut, ez besterik izango eta 6 sortzi sortzi, sortzi bi bos lau bi bederatzi. Izen amate dara kontua, lehenengo gogonian pagatuko du, e, izango dira maika saio, Iruna ordukoak, gero noski jendiak lan egin barko du astean zehar. Betiere hor eh, dena emango zaio jendeari, gero material guztiak emango zaio. Eta eh tailerran edo eh, parte hartzeko hor eh hor dago hor quota boto bate ta izango da 60 eurokoa. Horri geratzen gara. Koja nego segi milesker. Bai, milesker zuei.